Ja, hallå! Ni får ursäkta kvaliteten på veckans avsnitt, men eh, jag spelar oftast in med min eh, mobil som har en väldigt bra mikrofon. Och den är på lagning och har varit i tre veckor nu för... Eh, ja, tack vare elgiganten som är så jäkla långsamma med sin service. Eh, så ni får ursäkta det. Eh, det andra jag tänkte säga var att ni kommer märka att eh, vi under avsnittets gång har en diskussion om vilken låt vi ska sluta med. Och eh, Eftersom det är jag som eh, klipper här, den här podcasten så... Är jag som har sista ordet i det. Så ni får se vad det blir. Eh, mycket nöje! Thrown like a star in my eyes, I sleep I opened my eyes to take a peek To find that <skratt> I was behind the sea Välkommen till Kallälton kast podcasten som snart får en taglad tid precis. Jag heter Sebastian. Jag heter Adam. Välkomna till veckans, eller ja, nästa avsnitt. Av ja, vi, vi, har ju, vi har ju missat kanske två, tre veckor nu. Ja, jag vet inte vad som sker. Nej, det har varit mycket. Vi... Jag som förespråkar kontinuitet men mm. och, och någon form av mönster. Men eh, det är inte lätt. Nej, men vi har ju liksom, det här är ju på stort... Eh, på det stora hela så är det ganska spontant varje gång vi gör det. Ja, det, det, det Någon gång nästa vecka kör vi. <laughs> ja, precis. Kanske måste vi börja sätta upp några hårdare schema. Eller? Ja, men det är möjligt. Men möjligt. samtidigt, samtidigt så är det svårt att köra om man inte har någonting att snacka om också. Ja! Vi, vi såg ju det i avsnitt två. Vad hände där egentligen? Ja, gå inte tillbaka och lyssna på den. Nej, det är onödigt. Ta ner den fortfarande fan, Ja. Men du, jag har... Eftersom de senaste avsnitten, nu kommer jag på det Planen med att du skulle göra introt här Jaha, eh, till alla som eh, är chockerade till den här starten Ja precis, det har hänt en gång för eh, det, det har varit som de senaste avsnitten att jag har kört intro Sen så har du haft en kuriosa, nu ja. har jag det Du har en kuriosa nu? Ja Jag har faktiskt också en kuriosa, nu kommer jag på Åh oh, nej, vad tokigt eh, Kör först du då Ja, eh, kommer du ihåg, eller har du hört oh, talas? spännande Ja <laughs> Jag har du talat om de här människorna som har någon, eh, ja, vad ska man säga, någon sorts psykologisk störning som gör att de känner att eh, vissa kroppsdelar inte tillhör dem? Eh, ja men det låter bekant, men jag, kan, jag vet inte, alltså, vad säger man medicinska termer på? det? Nej, jag vet inte om det finns någon heller. Mest troligen eh, gör du det. Men jag vet att det var något, jag tror det var på Outsiders eller något sånt där, så hade de någon kille som eh, opererade bort sitt ben och han tyckte inte att det tillhörde han själv och sånt oh. där. Jag, jag han sitt eget ben sen? Det finns en, en extremare version av det här. Mm -hmm. Som, ja, vad som händer är att folk har någon sorts felkoppling i hjärnan där höger och vänster inte. Funkar tillsammans helt enkelt. Mm -hmm. uh, och då får de vad som kallas The Alien Hand Syndrome. Alien Hand Syndrome. Ja, det har jag aldrig talats om. Och det är alltså, det heter hand bara för att det är vanligast helt enkelt. Mm -hmm. Och uh, det handlar då alltså om att uh, personen i frågas hand rör sig uh, som att den hade en egen vilja. Att uh, personen styr inte handen utan den styr sig själv. Oj. Och då, såna här människor tydligen har ofta problem med att åka eh, kommunal transport som tunnelbana och bussar och sånt där, för deras händer gärna tar på folk, till exempel. ens sin egen kropp. <laughs> Möjligt. <laughs> eh, så Såklart så är jag här på något sätt eh, på ett undermedvetet plan, så styr de det själva, fast Fast som inte är medvetna om det då, helt enkelt. Ah, nej, de, har, de, de, de, de, de, de, de är de som styr det, men de har inte kontroll. Alltså, precis. Det är liksom, man, man kan eh, inte släppa folk i face och säga, ah, sorry, det var handens. Nej, nej precis. Men det är så de själva uppfattar det. Mm. Och eh, jag läste om ett, ett fall, när, eller ett fall. Det stod att det har, det har hänt att eh, folk som försöker, liksom, eh, med tvång styra sin egen hand, att de eh, faktiskt... Eh, blivit utsatta för mordförsök av sin egen hand någon person hade vaknat av att hans Oj. hand hade lindat liksom telefonsladden runt halsen på honom och sånt där oh, shit. det här är ju skitläskigt ah, vad läskigt. väldigt ovanligt kan jag säga på men, uh... men det sker grejer ja precis och jag vet inte vad handen skulle få ut av att mörda personen som han sitter fast i eftersom handen då också skulle dö uh, absolut så kanske är en omedveten självmordstanke eller något sånt där uh. Ja, någon form av tvist på någon kanske någon jätte eller vad säger man någon mörkare depression kanske eller nåt sånt där. Ja, precis. Nån vad säger man instängd är mm. Ja, men det läser jag i, ochre, i alla fall. Jag, jag såg jag vet inte jag, <laughs> det här är inte kuriosa. Jag var bara iakttagelse. Ja. när jag åkte buss så var det såg jag en annons på, på, på, alltså inte något trafikerat ställe. Liksom. Men annonsskylten annonserade att du kunde annonsera din annons här. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Man, man måste ju få veta det någonstans, antar jag. Så annonsskylten annonserade att du kan annonsera din annons här. Eh, det tyckte jag var ganska roligt. När jag såg hela grejen och när, när tänkte den här, den här meningen med annons fyra gånger. Det finns komik här. Det finns det. Men, vi måste inte... bara söka upp ett skämt. Ja, precis. Men det, det, det finns något väldigt ironiskt i det. Och det säger också att ingen vill ha sina annons här heller. Nej. För det var inte så, det var inte så trafikerade områden. Så. Här kan du... Här kan du annonsera. Ja, och vi annonsbolaget annonserar <här> på vår annons. Välkommen till annonsbolaget. På den här annonsplatsen kan du annonsera själv. Din annons. Ja. <här> Men tänk, tänk om det bli, den annonsen blir uppköpt av ett annat företag som, som gör samma sak Som vill också annonsera Ja precis Och så annonserar de att du kan annonsera På den här annonsen annonserar vi om att du kan annonsera din egen annons På denna annons Det har ju förlåt all mening det där ordet nu Jo, jag hittade en, en annons Eller en annons, annons. Nu har det här sparatur med annonser Men jag hittade en, en intervju med en regissör Som hade fått ett erbjudande att göra en ganska känd film Men det blev aldrig av Och jag tänkte jag ska, jag ska berätta vad det är Jag ska berätta hela intervjun egentligen Fast utan att säga filmen Och så ska du visa vad det är Vilken film? Ja, precis Åh, oh, spännande vad pepp jag blir Ja Jag kavlar upp armarna Gör det uh, Okej, okay, det börjar så här att uh, Jag sa till dem att jag skulle Casta Clint Eastwood Som uh, hjälten Och filmaren i Tokyo Och sen beskriver han filmen som Death Wish eller The French Connection Möter superhjältefilm film. Okay. Och filmen då handlar om att uh, i staden då som han är så iakttar superhjälten horor, Halliker korrupta poliser eh, och vad de gör i, i världen. Mm. Och beväpnad med ett hemlystet temperament som eh, påminner om Travis Bickle i Taxi Driver mm. börjar den här unga hjälten iklädd cape och hockeymask slå ner småbrottslingar. Snart eh, får han Sitt superhjältonamn då, på grund av de märken som hans slag lämnar på ansiktet på, ansiktet på brottslingarna via en ring som han har på sig. Han har en bakgrund i att arbeta i garage, vilket så kommer till hans när han utrustar sig med ett brett utbud av hemmagjorda verktyg, prylar och uppgraderar en svart Lincoln Continental till sin superhjältebil. Eh regissören ville ha riktiga slagsmål han ville utforska vad som hände när två män slåss på riktigt något som man inte ser i andra regissörers version av den här filmen då och så säger han när man börjar romantisera slagsmål så tappar man liksom utforskningen av vem av personerna som är god och ond egentligen sen säger han att jag tror att Warner Brothers alltid visste att det aldrig skulle bli en film som de kunde släppa med all rätt eftersom fyra åringar Eh, och ja, unga helt enkelt är de som konsumerar den här hjälten Och eh, om, de, om, om den här filmen skulle släppas Så skulle ju småbarn liksom skrika för deras föräldrar att få se den Och det skulle inte gå för att det skulle förmodligen vara 18 års gräns på den Så, vad tror du det är för något? Mm. Förlåt, jag var i telefon Tar om allting ja. Du har gett mig några clues här. Det har jag. Eh, men jag kan inte riktigt. Alltså, kring ett på Tokyo, märken på Ring, intkontinental. Alltså, det låter ju väldigt mycket Punisher över det här. Och mm, det, det kan jag hålla med om. Eh, men han lämnar ingen signatur på sina viktens. Och den enda jag kommer på att ha Ring, det är ju Lantern och fantomen. Det stämmer, men uh, jag kan säga att det här med ringen, det är, det är inget som den här hjälten i vanligt vis har, utan ah, det, det. det är en alternativ alternativtolkning. Och det är just att det är Clint Eastwood också en väldigt alternativtolkning. Det är väldigt Det finns i andra versioner av hjälten dock. Mm. Ska jag säga vem, vem regissören är kanske? Ja, säg. Darren Aronofsky. Mm. Men han gillar ju, han, han följer ju aldrig riktigt. Det hjälper egentligen inte någonting. Vi ska göra det. Vi gör ska Ja. det. Han, han, han säger. Du får ju bli man säljer på Soundtrack där. Men det det hade varit han. väldigt trevligt i det här, tror jag. Mm. Um. Nej, alltså, jag kan inte. Ska jag, bara, ska jag bara gissa, eller? Varför inte? Hockey um. Hockeymask Ja, jag vet inte. Är... Mm. Han Jag vill knäcka det Tokyo Ja Den utspelades alltså inte i Tokyo Men han skulle använda Tokyo som staden i fråga Som det utspelar sig i Ja men då skulle vi Säg att För kids mm. eh, Kids superhjälte Ja alltså det har ju varit det... Eh... det finns ju en barnversion Och så finns ju vuxenversionen såklart Ja självklart Ja men, fan, vi säger, vi, vi, vi, vi, vi, fan, vi höftar på, nej, men jag vet fan inte, men säg, säg, varför inte, ska jag dra till någon vilt här, säg, säg där, där. Nej, tyvärr, um, jag kan säga vad taglinen är, då mm. kommer du förstå, om du tycker att Christopher Nolans tolkning var realistisk så skulle den här versionen få dig att skita ner dig. ja. Men alltså, ja. jag, tänkte, men jag tänkte så att de verkligen diskuterar Batman, alltså, sådär, eller? Ja, jag, jag vet att jag, äh, att jag läste förut att den hade fått erbjudande, men att äh, de tackade nej för att det var förvuxet. Jaha, men det hade varit väldigt intressant ändå. Det hade varit väldigt intressant. För, äh, i, det, det hade ju... i, i, i min spåning här så jag ju bort Batman direkt, va? för att det, är så ja, precis. att det finns som inte är inaktuellt, och sen vankas Batman vs Superman och sånt. Så. Ja. Superman vs Batman. Vilken är före? Mm. Batman vs. Superman eller Superman vs. Batman? Kommer det två? Nej, men vilken av dem är äh, rätta titeln? Jag tror det är Batman vs. Eller jag vet faktiskt inte. Superman vs. Batman tror jag. Äh, spelar något. Det är Batman vs. Superman. Det är Batman vs. Superman? Ja. Ah, okay. Jag kan inte ja. betona hur nice de är, de här. Vi har snakkat om dem för, Men de här tecknade, eh, Dark Knight Returns ja precis Serier, part 1 och part 2 De är fan bra De, de är riktigt bra mm, väldigt, väldigt vuxna Väldigt vuxna. Bra Ja, ehm, jag hade egentligen ingenting Mer om just det Jag tyckte det bara var väldigt intressant hans tolkning Ja, absolut ehm, Och han verkar ju gå bananas på det, liksom. Ja, det är det som är så intressant Det var, det hade det var, inte, där... var inte mycket Batman över hela Nej, det hade ju varit, jag hade ju sett mycket mer Fram emot den här filmen Än den filmen han håller på med nu Mm. Den är, jag har ju inget intresse för fem öre. Och han är ändå liksom. Det här, en det, av de bästa representanterna. svarar Noah, rekryterna. nej. Moses. Nej. Va? Noah håller han på med, Noah? Ja. Uh, what's up with that? Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är löjligt. Men jag såg ju trailern för det här med, med Russell Crow Ja, det är ju den. Det är den? Ja. Uh, den verkar ju inte bra heller. Nej, alltså det verkar ju som att Noah håller på att bygga sin båt och så vill folk... Det enda problemet är att... Liksom, människorna Kommer liksom dit och försöker Attackera honom för att de vill överleva Ja men alltså det, det, det här är ju Evan Almighty utan komedi Ja precis, och det var ju i och för sig Evan Almighty också <laughs> <hör> Ja eh, Bra poäng Men eh, ändå Ja <hör> Jag såg trailern för eh, Hör och häpna eh, Jag såg trailern för um, Return of the King Ja, inget Och så var det en Youtube kommentar där. För när jag såg när jag såg trailern så mm. Och så var det så här, ja, för första gången så ser jag en trailer där filmen faktiskt är bättre. Ja. Äh, men trailern trailer var, ganska... trailer var inte alls märkvärdig. Till en sån grand alltså, jag är inte opartisk i frågan så att säga, men nej, äh, men, men man, man, man kan inte du, du kan ju inte säga heller att äh, alltså att trailern är bättre än filmen oftast. Ja, men jag alltså mer intens, eller vad säger man? inte bättre i helhet, men alltså just så att det verkar såhär, oh jävla vilken nice känsla. Eller där. Så kort ned, så nedkokat bra. Ja. Och så intriguing. Ja. Jo men det, det ja, stämmer faktiskt. Jag vet inte. Varför jag sitter och kollar på gamla trailers för jag Ja, det vet inte jag heller. <laughs> men du, du har ju, första recensionerna har ju kommit på nya Hobbit nu. Jo, och jag har to do att se, men han, han jag bor med, han jag kan, alltså, han jobbar sjår så att han jobbar dygnet runt så han kan, han, kan inte, han kan inte låsa upp sig, eller han måste vara tillgänglig hela tiden. Ja. Ah. Eh, så han kan inte gå på bio med mig, så jag inte riktigt jag, ska, jag kanske bara klippa den. Men fan, för går jag inte och klippa den själva nu på dagen? Nej, jag ska fan se Elton John ikväll, jag hinner inte. Va? Ska du se Elton John? Jo, jag ska gå se Elton John. Jaha, okej. Okay. Spelar. Ent intressant. Ja, för fan. Sir Elton John. <kör> han är en sir, ja? är ja, för fan. Ja, det blir coolt. mysigt. Förmodligen. Lite piano. Ja. Ja, den har ju fått jättebra recensioner i alla fall. Ja, men... B bättre än den förra. Ja, men... uh, att... Det säger inte så mycket egentligen. Nej. Men, uh... nej, alltså det där... Nej, det gör inte den, den får mig att vara mer intresserad än vad jag var innan. Den ri Nej, jag blir, jag, blir inte, jag, blir, jag blir nästan bara arg för att den får så bra recensioner. Re re re men re re re re jag ska prata om den, för jag sätt inte Och Jag kommer ju se det. Ja. Utlägg kommer komma i podcasten. Ja, jag, jag tänkte att någon nästa vecka ska jag försöka. Jag ska försöka Tidigt. Jag, ja, precis. Mm. Uh, men grejen är att den, alltså, det känns som att den fortfarande rider på Sagan om ringen. <laughs> jag tänkte säga den, ri den rider in på en våg av skit. <laughs> på grund av den förra filmen. Nej, men... Den, det känns som att de fortfarande gör det. Och att, alltså, filmresistenter bör ju kunna sitt jävla jobb, tycker jag. Ju. Men ja. det känns som att de är lite förblindade av Peter Jacksons midgård alltså redan. Så att de, det, de, ja. de, de går inte att se den med en clean slate. Ja, jag jag förstå, får jag en känsla, det men... men det känns som att de borde vara nordproffsiga för att kunna göra det. Jo, men du, var ju, du, du är ju, var ju precis tvärtom istället. Jag gick ju inte in med clean slate och såg den. Nej, du gick med sjuhöga förväntningar istället. Nej, nej, nej, inte, inte förväntningar. Eh, sjuhöga förväntningar, ja det kanske var lite sjuhöga förväntningar. Men, <laughs> men, det, men det var mer att jag förväntade mig mer, mer, mer Sagan om ringen stämning och atmosfär. När jag ja. själv verkligen fick ett barnprogram istället. Ja. Alltså shit, alltså Hobbit är ganska... Alltså denna gången det är bra, det är ju när det är allvarligt. Men det är ju bara synd att folk ska ramla och få pungslag och du vet. Det ska, det ska vara något data mederat skit överallt och ja. alltså det är så mycket fel. Jag vet. Inte. Jag håller med. Det, man, rycks, man rycks ut för komedin, alltså grejen är, komedin i hobby det är inte rolig ens. Det är inte, ro, det är inte roligt än någon där knäcker en stol för det är för chock. Nej. Och Saruman, men, så Men det, och det, är det är ju samma sak där när, när Gimli dricker öl och svimmar för att han dricker för mycket, det är lika tråkigt egentligen. Det är lika tråkigt men det är bara med typ en gång per film. Två äh. gånger per film. Ja, någonting. sånt där. You like me to find you a box. I Helms Deep. Och sen ja. han dricker där i, i Rohan. Och öl att bli förpackad när de här ölspel. Ja, och Leagolas efter 20 år säger det, jag tror jag känner någonting. ja precis. Men det, det är så sparsmakat. Ja. Nu är vi varenda scen alltså, fan, Fast ju... faktiskt i, i andra filmen Var det ganska mycket där ändå När de håller på och tävlar Och vem som mördar mest folk och... det, det tyckte jag verkligen var dåligt Jo men det är ingen som får en stekpanna i Frasen alltså. <laughs> alltså, det är ju inte det. Nej Det är ingen som sitter och lyssnar på har, fin harpmusik i Riven där, så tar ut sin sån här <coughs> Hörhorn som man har i Och bara proppar den med en, med, en, med en duk Och bara ah, mycket bättre Ja, nej, alltså, jag håller med men det, ja, det finns Det, det är inte men det... roligt Det är inte roligt heller Nej, jag tror att det finns lika mycket Men man tänker inte på det på samma sätt I, i de första tre Det var som när jag såg Hugo på bio minst du den? Mm, ja, den, den, den som inte borde ha hetat Hugo överhuvudtaget Nej, nej, nej den borde, borde ha hetat det. Ja, <laughs> det var bara bra när det inte handlade om Hugo Ja Ja, ja Sen The Counselor, jag har alltid, jag, jag gillar, det är sällan det kommer filmer som jag verkligen ser fram emot, ja, eller är så här, alltså. man, jag är pepp och mm. tyvärr åkte ju Counselor ut där, för att du, <gör> med recensioner som the, the, the Worst Movie Ever Made, också. Ja, <gör> <gör> så sköna recensioner. Ja, precis. Man borde ju, bor ju, jag har inte sett den, men jag, jag kommer ju tanka att se den förr eller senare, när, när ja. jag kommer ut. jag såg, såg den på en lista i morse av typ de, vad ska man säga, filmerna som har blivit överblickade under året. det mm. skulle jag säga, trots dåliga recensioner så är den helt okej. Okay. ja, ja. Jag, jag, kommer ju, jag kommer ju se den. Och, ja. ja. Hur som helst. Men då, i det, i det tomrummet det lämnade mig, så, så snubblar jag över en ny, som ja. jag ser jättemycket fram emot. Mm. Den här, jag blev rörd av trailern. Okej. Okay. Det här är alltså, eh, och jag vet att du, ja, vi får säga, eh, eh, det är Ben Stillers nya film. Ja, den har the jag The Secret till... Life of Walter Mitty. Mm, jo, jag blev jag, jag tänkte också lite i dina spår när jag såg trailern, men sen så jag läst, det är liksom, det verkar vara en sån film som antingen tycker om den eller så hatar du den. Jag tycker det känns sjukt, eh, eternal sunshine of the spotless mm. mindig. Absolut. Eh, Fantastisk film för dem som inte sett Med Jim Carrey Och han är så jävla bra när han gör seriösa roller Ja han, han, regissören till den har ju en ny film Jag vet inte om den har börjat gå nu Men den, det sägs vara en av årets bästa filmer mm -hmm. Som heter Her tror jag den heter Ja, med Joaquin Phoenix Ja, precis, mm. den verkar skitintressant ja, ja, precis. Eh, Vi ska prata lite om Joaquin Phoenix strax. Eh, Jag ska bara snacka Se trailen för Secret Life of Mitty. den kommer ut det står 24 januari. Fan, den här ser jag framåt. Den här kommer jag se. Ja. Eh, den känns eh, så oerhört filmisk och ändå så... Ja, fan, den här är jag peppad på. Och det är sjukt trevligt också att eh, jag lyssnar mycket på José González nu för tiden när jag jobbar. Mm. Ja, jag, eh, jag, jag, jag har inte aldrig gillat honom faktiskt. Oh, ja, men eh, det är smak. Mm, hur som helst. Så eh, jag måste bara säga det finns ju ett annat band som gör liknande musik som uh, har gjort en uh, extremt bra låt som heter Heron Blue. Ja, Sun -Kil Moon. Ja, uh, uh, Sun Kilimon, ja. Vi kanske kan avsluta med den. Eh, precis, den kommer från trailern från Gears of War 3. Ja. Ashes to Ashes. Är det precis. Inte den Ja, uh, näst bästa trailen av de tre. Fast det har ju kommit ett fjärde nu, men det har jag inte spelat. Eh, nej, eh, men då, eh, Epic Games har ju ner. De är inte med i det där, med. Så det var ju nej, de, de sålde rättigheterna mm. eller var det så? Ja, jag vet att han huvusnubben hoppar av i alla fall. Ja, han hoppar. Eh, vad säger man, lead designer? Vad säger man, lead ja. production? Eh, hur som helst. Eh, nej, där, jag tycker vi kan sluta. Ja, eh, nu börjar vi bråka om vilken låt. Men eh, José González låten som är i trailern här, eh, fantastiskt bra. Alltså. Stämningsfull som fan. Jag kan fada ihop dem lite snyggt. <laughs> För om har ingenting med det här <laughs> Nej, det har den inte, den är bara väldigt bra <laughs> eh, Nej, pepp som fan Blev jag mm. Men, vänta, har jag snackat om The Master i här? Gjorde jag det förra veckan? eller förra Nej, det gjorde du inte Okej, okay, eh, fuck Fuck me eh, The Master med Joaquin Phoenix Och med Philip Seymour Hoffman Ja eh, eh, Paul Thomas Andersons ju. han som gör The Will Be Blood ja. eh, den är väldigt The Will Be Blood eh, ja. i tempo den är ganska långsam till en start och så där. Det tar tid att se The Master mm. eh, och det känns, men alltså jag läste lite grann om den sen, de, har ju, de fick ju båda Oscar-nomineringar för deras roller ja. och jag, men alltså, eh, jag Philip var... Timur Hoffman får ju en varje år <laughs> Precis. och Joaquin Phoenix börjar bara, det börjar bara rassla nu när han är tillbaka Ja, men alltså skådespelarit i The Master. Alltså det är helt sinnes, Det är fan bland det bästa jag har sett skådespelarvägar. Alltså, det finns scener där som är helt sjuka. Mm. Alltså för jag, såg, jag såg den också utan samt. Jag började se film utan subtitles. Ja, det, det gick från början var ju svisa upp. Sen gick det över till engelska subs och så har varit engelska subs länge. Nu har jag slutat med allt. Nu, nu är det inga alls. För mig beror det på, för det finns ju många filmer som har alltså, låg volym när folk pratar och sen jättehög volym när det händer saker. Ja, men Do, du, du, jag... du, kan, du, kan, du kan ha en dålig ripp eller vad säger du, en dålig mix. Ja, precis. Liksom. Då, då kör jag alltid subtitles för att inte liksom, spränga högtalarna. Mm. Men jag såg den här i Tankaren i 1080 och så såg jag den med bra ljud och sånt där. Alltså, grejen var att jag såg den två gånger. Mm. Två gånger på en vecka. Jag kunde sluta tänka på den efter för första gången. Ja. För att, alltså jag vet inte om den här, jag vet inte om det här, alltså, det är bara, Jag blir så jävla underhållen när det är så välskrivet och så sjukt bra exekutad skåspeler. Mm. Löjligt. Härligt. Jag, jag har inte faktiskt. Jag har tänkt att jag ska se den, men jag har liksom. Jag har ångrat mig varje gång jag har tänkt göra det. Mm. Men den alltså, det tar, tar, alltså, så, som jag säger, den tar tid att se. Ja. Men. Shit, shit, kan, jag är i så fan. Jag såg för någon veckor sedan Skumstart! Riktigt, så blir inte bortskrämd Skumstart mm. Men skådespel ett topp alltså, mm. mm. jag, jag såg en, en till sån här uh, film som tar, tar tid att se För några veckor sedan, så jag, jag har sett den många gånger Men uh, det var länge sedan nu um, A Beautiful Mind mm. Alltså Jäkland fan, vad bra fan, den är säg, säg inte någon annan. Jag har inte sett Beautiful Mind Se den direkt <laughs> Alltså den, den är ju topp tre för mig alltså. jag, vet, jag, vet, jag vet, Och det, det är jättebra soundtrack också Här har vi en tredje, tredje låt Att <går> sluta med Jag har inte sett den Ssch. Säg inte till någon <går> jag, brukar, jag brukar säga Jag brukar säga att jag har sett alltså, Jag har sett halva kanske eller, något sånt eller jag kanske såg det för länge sedan Med reklam på tv eller något sånt där. Men, men, men, men är... ärligt, jag kanske bara sett första år. Men jag säger jag, jag, Ser den idag <går> Eltorion då? Så är, ja men skit eltorion. Okej, okay, så jag, jag såg vet du nu jag såg jag såg dumma med för länge sen två alltså. Ja. Jag, vet, jag är kanske lite ute, Det här är inte det här är inte nyheter men kommer typ i somras eller någonting Ja något sånt där. Men jag har en, en, en klickanalys på den här. Uh -huh. Den har ju gått bra. Ja, men jag... ja. Uh jag tyckte om första Jag har jag sett, sett, an, sett andra också, men jag... Jag vet varför jag hatar den andra. Inte hatar, men varför jag inte... Nej. <laughs> varför, varför jag helt ält inte orkar se klart sista kvarten jag kvar. Det låter ah. bara var. För jag vet hur du slutar också. Mm. Alltså, det, det är så tydligt så att... ja ja men det är ju klart eh, Sälla förut, säg bara fel mm. Dels det eh, Men dels också eh, Det här är ju The classic Sheldon Cooper Eller Allen från Baksmällan uppföljare Problem Ja. Eh, det här är alltså då Big Bang Theory säsong 1. Efter 1 så insåg folk vilken dunder succé Sheldon Cooper-karaktären gjorde. Så, ja. så, så nästan mm. hela säsong 2 är bara centrerad kring han. He ja. ah, okay. Och sen så har vi då Hangover. Och sen så då Alan. Eh, hade stort skön rolig i första. Jag tyckte han var skitrolig. Han är skitrolig. Nej. Eh, ah, han var förfärlig och jobbig. Ja. Oh, <laughs> Men han, han blir förfärlig och jobbig i tvåan För de, de, de ah. bara maxar De bara växlar upp så jävla mycket Jag skulle bli så glad om den här serien slutar Med att eh, eh, Leonard bara Får nog och har ihjäl honom ja. det, det, det skulle rädda det mm. Förgiftar han typ ja. Inte något dramatiskt bara Förgiftar han så han bara somnar i Spännande Nej i alla ja. fall och då, Du förstår min poäng här Ja. Och sen sen ser jag mig två Och då är det ju eh, The Minions mm. alltså, ja, men det, är, jag... det är så jävla mycket Minions I tvåan alltså, De är inte ens i bakgrunden så alltså, Det är hela sekvensen och de, de har så jävla mycket screen time Och det är så jävla störande för en story Jag är ju ganska säker på att det kommer en film om dem också Ah, oh, fuck eh, Nej, mest troligen gör ju det Ja. för de är ju så omtyckta också och jag gillar dem de var ju skitroliga och skitsköna i ettan för att det var som lagom, det var lagom. precis nu i tvåan, det är, bara, det är bara Minions hela tiden och många olika sekvenser och de klär ut sig och de hoppar och studsar och gud vet vad mm. men grejen är att de är fortfarande roliga men man får för mycket av dem om man tröttnar jag, jag blir bara irriterad för jag ser vad ni försöker göra ja. jag sitter bara, jag ser, jag fattar och det, det är bara för mycket Ja, det och det jag vet, jag vet inte bara vad, vad jag hatar egentligen men det, det är så det är så billigt jävla knep. Ja, alltså, för, för mig var det största problemet att det kändes alltså hela storyn och alla bov och allting kändes oinspirerat. Det kändes mm. bara som liksom här får ni mer. Ja precis jag kommer kom inte så klart sista kvart för att jag vet alltså det, är så alldeles förut Ja men vi, ja, visst, jag visste jag det var aldrig jag var aldrig alltså vi, det är så hela roliga detaljer man är med där därför jag ser dem. ja därför jag är så förskjut igen med film. Och det är så roliga ja. små detaljer här och där. Skysta detaljer och lite så ro, någon rolig liten sak i bakgrunden och sånt där, eller där någon no, no roliga blickar från någon kille i bakgrunden och Det är skitmycket sånt roligt och lustigt. Ja, precis. Eller fast när typ en en, en bläckfisk på bilden parken och sånt där, som inte vill gå bort och sånt där. Roligt. Ja. men ja. Den ja, Den kan man hoppa. Det kan man tycker jag. Alltså, den är ändå inte dålig men den är Bara, jaha Ja Lite så Då kanske jag borde se Beautiful Mind istället, va? Det borde du absolut Två gånger Ja Eller klassiska Bara se Matrix en gång till Ja Det är det du alltid här uppe. Jag hade lika gärna kunnat se Varför såg jag bara Matrix istället? Ja Jag såg, eller jag kanske ska säga, har du sett trailern för Amazing Spider-Man 2? Yes. Jag är jätteorolig över den filmen. Mm. är det för färgerna eller? Nej, jag känner att den går in i Spider-Man 3-fällan. Mm. Alltså, vet du hur många skurkar det är? <laughs> Det här är ett gäng. Det här är ett gäng, du har ju... Vad, vad, hur kom Green Goblin in i det här? Ja, och varför? Vi har redan sett den i en film. I Va? två tre filmer har vi sett han redan. Ni sett i tre filmer? Vi behöver inte en fjärde. Han är inte intressant heller. Nej men jag vet inte riktigt Men hur kommer han ens in i, i mixen? Harry Osborn. Ja ja och han skulle farsas. Ja. Norman, ingen aning. Men så, såg du att i trailern så spoilar de vilka som får skurkarna i nästa film. Gjorde då? Snappade du upp på det? Nej förra. Eh, man ser någon, någon så här eh, eh, vad heter det? Glidbild in i Oscorp-laboratoriet. Jo, med killen som går där, ja. Precis. Mm -hmm. Och då i bakgrunden så har de montrar med olika dräkter. Har de det? Ja. Och i den första så är det ett par vingar som då tillhör Archangel. The Vulture. Eller Nej, Vulture. The Vulture är det. Ja. Och det kan vara intressant, tycker jag, för han är en lite rolig karaktär ändå. Mm -hmm. Sen i den andra monten har vi en till skurk som vi redan har sett. Där har vi Dr. Octopus armar. Mm. Och han är inte heller intressant. Varför sig går på Oscorp? Vad ja. gör de där? Att, varför har de inte blivit stoppade? <laughs> eh. det är i alla fall, vi, vi har ju Green Goblin, vi har, eh, Rhino. Ele, Rhino, ja, som verkar vara någon skurk som har någon robot Rhino. Mm. Paul Yamate. ja Det är ju det är en, en lyspunkt tycker jag. Ja Paul precis, det är, han, det är han som gör att det kan vara intressant i alla fall. Mm. Och sen så har vi har har vi Vi har electro. också. Han, han tycker jag är intressant. Han kan vara cool. Ja, men han känns jävligt mäktig alltså. Ja, han gör ju det. Oh, shit, men jag vet inte om jag gillar designen där med den svarta luvan. Bara. Nej, det är många som har sagt det, men jag, jag tycker han är cool ändå. Ja. ja, det är andra som har sagt det också. Ja, det är många som klagar på det. Ja. Men... Uh, ja, han... den kommer jag, jag kommer ju ses. Jag, jag tycker, ja. Alltså, jag ju, alltså, grejen att luddig första, alltså så att säga. Men ja, men grejen... Motivet med Dr. Connors, eller Lizard. Ja. Men, eh, ludd, men den... luddigt var vill egentligen, men jag var ändå underhållen när jag såg alltså. Jo, det var jag med. Uh, men uh, den var ändå bättre än vad de gamla tre är. För jag såg om dem efter den här trailen kom. Mm. Och jag vet hur mycket du hatar trean, men... Uh, Alltså alltså, all... det, det, det är min, det är den värsta filmen jag vet. Ja, men grejen är att efter jag sett om dem igen... Jag, kl jag, kl jag klarar inte av dem. Ingen av dem. Ingen? Nej. Inte ens första? Alla är jätteöverspelade och jätteöverdrivna. Du som gillar Sam Raimi. Ja, ja, ja, ja. Eller jag alltid beredd att ge en chans. Det, det är jag, men alltså... Dr. Octopus bygger ett par äh, armar. Mm. Som eh, av någon anledning så kan de göra dumma saker. Men han bygger ett chip som stoppar dem från att ta över. Jo, och det här chipet är ju helt out in the air. Alltså out in the open. Ja, ja, det, det, det står ju öppet. Det finns, det finns ingen. Alltså det, det är där bara. Alltså det... Men min, min fråga är, om han nu är så smart så han kan bygga så här. Kunde han inte bara kunna liksom, bygga armarna utan att kunna ta över hans hjärna? Hade inte det varit lite smartare? Tycker jag. Ska jag sätta in den här sladden så den ger rätt in i min portex att jag kan ta över allting, eller ska jag hoppa det? Ja, och sen så tänkte jag på, har du märkt hur dålig Peter Parker är på att bearbeta stress? Hans flackade blick menar du? Nej, alltså i, i andra filmen då helt plötsligt får han något problem att skjuta nät. Ja. För att han är stressad eller lite osäker, eller vad det nu är. Man får mm. inte riktigt jätteförklara vad det är. Fan vad jag stör mig på, inte det, men det jag stör mig mest på det att MJ, alltså Kristen Dunst, att hon har orange hår, nästan blond hår. Inte mm. ja. Fan, Mary Jane signum är ju det röda håret, som hon har i första filmen. Jo, men hon har en vä väldigt uh, gingerit hår faktiskt. Mm. Men i alla fall, det, det han gör när han får det här problemet med att skjuta spindeln är att han slutar vara Spider-Man, helt och hållet. Mm. Han, han slår bara av det. ja och så går han runt i stan och i en scen så ser han ett rån. Han ser två personer slå ner en person och ta den personens pengar. Han går därifrån. Han hjälper inte till för fem öre. De kanske mördar han sen, vem vet. Ja, alltså, han går man, bara, därifrån. För att hoppa, hey, ja. 911, eller därifrån. Så, så bearbetar han resten i den andra filmen. I tredje filmen får han vän på sig. Och då blir han ond och gör grejer som att äta kakor och dricka mjölk och dansa på gatorna och ha en emo och kajal, typ. Ja. Ja, och försöka... Ja, nej. Pe peka jag med två fingrar framåt två guns. Ja, just det, han gör det double guns också. Onda saker gör han <skratt> <skratt> Jag vet hur, jag såg ju trailern för Andy och Lana Varkovskys ja. siblings nya film. Jag blir jättesur på den. Jag blir nervös. Ja. Alltså, allting ser bra ut, förutom att storyn liksom, den verkar lite eh, standard, tycker jag. Eh. Och det, det största problemet är castingen. Jo. Att ha de två i huvudrollerna, det är recept för katastrof. Eh, och då snackar vi alltså, den heter då Jupiter Ascending ja Och jag var så jävla orolig när jag såg att Mila Kunis är med. Alltså, ja. my, my god, hon är fräsch. Men alltså, jag kan inte... Alltså... Jag tycker inte ens det, men... Äh... Hon, hon, hon har en tendens att förstöra äh, filmer som kan vara bra. Men det, det, precis, det, det känns som att... Jag vet inte, jag kan ge en chans till kanske, men alltså... Fan, det, det... Måste alla, alltså, måste, måste Mila Kunis tog, alltså, togfräsch och Kärningtäten togfräsch? Alltså... Det, det... Ja, visst är det, det är ja, men Channing Tatum i mina ögon har inte gjort någonting bra. Nej. Och, och jag vet inte varför de har gett han hår i den här filmen. Eller, han, ser ut, han ser ut som en clown. Hon har öron, va? Ja. Det... Eh, det... Hon är någon prinsessa. eller något. Jag, Men, jag, men tänkte... den här nyheten slog mig att Wackowski siblings eh, har en ny film på G. Alltså det här är de som gjort Matrix och eh, mm. eh, V detta eller Maitre Producent mm. eller vad de gjort där. Ja. E och, e speed, racer. Ja, speed Racer! Ja, men grejen är att efter första Matrix, de har inte gjort något jättebra ändå. Men jag de, de ändå är ändå inte Matrix! Ja precis, så de, de har ju någonting i sig. Jo, de, det finns ju där att tappa. Ja. Det gäller bara hittar det. Så jag är mm. ju beredd att ge dem en, en chans. Mm. E jag, jag har varit glad när jag såg den här. Och, och jag hatar inte Cloud Atlas heller. Ja, jag har inte sett klart men den. Den tar jag också tid att se. Ja, inte lika det... lång tid som Master eller They Will Be Blood. De tar tid att se. Men alltså gre Grejen med den filmen är att jag känner att jag kan lika gärna se The Fountain igen. För det känns som samma film. Som vilken då? Äh, Cloud Atlas. Ja, ja. Nej, de är inte så lik. men jag förstår din poäng. Mm. Men ja, det har ju kommit lite info om Tom Cruise nya film också. Jo, Edge of Tomorrow. Ja, jag tycker handlingen är intressant. Det är ju måndag men... hela veckan i en action -tattning. Ja, precis. Och, alltså, Tom Cruise i sci-fi är inte så bra tycker jag. Jag gillar Tom Cruise. Han... Nå, han det är jag också, men inte i sci-fi. Han, han säljer sin roll alltid. Jo, jo. Det men, är ju en man med karisma det här. Mm mycket mycket sånt. Eh, men Jupitera sänding eh, fan det är ju jag vet inte vad det är. den här Queen of the Universe. Mm. mm. Alltså ju, det, det känns ju som att det kommer bli en till Chronicles of Riddick ungefär. Uh, I okay. den standarden. Är, alltså på trailern så är det väldigt alltså men satan på sidan ja, alltså, uh, ja ja. Vad kan men det, det är det samma jag har i, när jag såg Godzilla-trailern. Ja. Det, det, det kommer ju vara Man of Steel med ett monster. Ja, det Transformers att det inte är alltså, mekaniskt ja monster. Ja. Vad är det här med att paja hela jävla städer hela tiden? Vad Ja, men det ska väl... Uh... Det, det, är inte, det är inte en genväg till en bra film så att säga. Det är inte receptet för det. Nej, men det, men det är ett recept för en trailer. Det är recept för en trailer. Ja, och vad, vad ska Godzilla annars förstöra? ska han gå runt och kliva i folks majsfält eller. hur? Ja, var det lite lust att ha någon om man typ så här skogen och så kunde men vi behöver den för att han alltså, Ja, det hade ju varit farligare. Ja, för han, vi behöver den och, då, och så blir det någon så här tvärtom symbol att vi måste stoppa den där och Godzilla är en symbol för mänskligheten som skädlar eh, naturresurser. Ja, de, de hade ju hey klart att bild på ingenting där. egentligen i slutändan. Mm. Bara på bara för att sälja och tjäna pengar på det, så av pajarande Ja. Vi måste stoppa för att det, vi måste ha vår hjärna och mm. naturresurserna. Annars kommer han går lös på jordbruksmark, vi får ingen köttproduktion. Nej. Shit, vilken, vilken vad, vad vi kommit på här? Ska Hollywood, ring oss innan ni släpper Godzilla. Testa, vi har, vi har testa er nästa gång. Vilken, vilken, vilken frisk fläkt. Ja. Det, jag såg någon så skala-grej på Godzilla. Han blir större i varje film som kommer. Ja, han verkar det var vara väldigt helt nolig ja. ja. Men jag måste säga att trailern är fet. Fet trail. Den lockar i, i, i pojk, pojken i mig. Grejen är att jag tycker att de skulle ha klippt trailen eh, efter att... Det börjar ju med en massa folk som hoppar från... Eh, ett flygplan. Alltså, ett flygplan, anglarfly. ja. Ja, så, så glider de genom luften ner genom ett askmål egentligen. Mm. Och sen när de kommer ner så ser man bara skymten av en svans. Där skulle trailern vara slut. Ja, men nu fick man ju se när det i Det dillade jag inte. Nej, och jag... jag ja. Fast de ville ju ha med det där ljudet, Godzilla ja, roaret. Precis. Det måste ju ändå ge, ge dem alltså sounddesign en cred för, från första Godzilla. Det där... Jag, läst, jag läste ljudet. hur de gjorde det där ljudet. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var en... Om um, um, det var en ståbas eller sånt där. Som de smorde in i fett och sen drog de ett metallrör längs hela hela halsen på den. Ah, coolt. Och spelade det baklänges och ner. Och pitchade eh, det. Precis. Det är kul, det är, det är jätteintressant. Det är jätteintressant videotyp för alltså, Inception Sound Design. Den, är, den finns ju på Youtube, den är jätteintressant. Ja, men alltså, alla trailers som kommer nu har ju det där ljudet i sig. Inception-ljudet. Nej, nej, jag menar inte Inception-musiken, jag menar bara alltså hur de gjorde ljudet för filmen. Det finns en del rapporter med det här. Jag kom bara att tänka på det när du sa Inception. <laughs> jag, jag har märkt det att alla trailers som kommer har det där ljudet. Mm. Så fort någonting kraschar, och du får här, det är så populärt att det blir svart och så får du se en bild och så hör du. Bra, så ja, det är svart och super ja. super effektivt. Det är nog den vanligaste trailer-setup ännu. Eh, yes, men den här har ju då den här. Johan Johansson tror jag heter, isländsk artist eller musiker. Det var han som gjorde trailern för den heter Sun Gardens Dim som är med i en av de läskigaste trailern som jag har sett. Jag var helt tagen. Jag såg den i Falun, till Battle Los Angeles. Ja just det. Ja. Och där, där Vä väldigt dålig film. Väldigt dålig, dålig film. Men när jag såg den där trailern när den kom men den där låten till, alltså den var så jävla otäck och jag tror de är det kanske, vi... Den, vi det är kanske det här, den vi ska sluta med? Det är kanske den vi ska sluta med. Men den är inte lika effektfull i helhet som i trailern tyvärr. Nej, men vi för att skippa copyright claims så tar vi ut drag ur den. Ja. Smart West. <laughs> eh, nej. Och så i Godzilla trailen hade ju då också eh, Johan Johanssons låt, en annan låta. Jag hörde direkt. Åh, oh, titta, här har vi Battle Los Angeles numren. Ja. Okay. Eller, eh, jag fick vibes från den. Jag bara kul, där har vi till ä, återkommande ja. trailer-musiktema så som typ Jose Gonzalez Jose Gonzalez här nu för tiden också Han är med, han, hans musik är med överallt Ja, alltså så fort du ska ha en fridfull ä, reklamfilm så är ju, han är ju the go-to guy Ja, the go-to guy, eller, men inte heller för han har ett annat band, han jobbar ju jobb med två andra musikanter heter de Juni mm. och de är ju, med ä, de var ju för trail, trailer för säsong, alltså, Trailen för säsongsfinalen, sista avsnittet för Breaking Bad, då hade de om. Okay. med The Line of Fire från... Så det är, det, det är kul att han, de använder hans musik mycket i, i, i, i, i transatlantiskt så att säga. Okay. Det är kul. Ja. Det uppmuntrar vi. Absolut. Du har väl väldigt mycket filmer nu? Väldigt mycket filmer. Väldigt mycket. Men det är ju lite att vi halkar tillbaka lite grann på vår förra banan. Jag vet inte riktigt... Jag vet inte riktigt vad vi är. Vi, vi får väl hoppa lite grann, fan. Ja, men det, det får vi göra. Fan. Jag har sett, apropå trasiga byggnader och sånt där. Jag vet att du också använder Reddit. Yes. Och det, fin det finns en subkategori Mer där och mer. Jo, samma här. Det finns en subkategori där som heter Abandoned Porn. Mm. Och det är alltså inte porr, utan det är bilder på gamla fina bygglader. bilder. Det, det är som Earths porn, och det är bilder ja, på, ja, alltså på är... fantastiska vyer från jorden. Ja, det är skitcoola bilder. Så mm. det, det är, det är, det är Ett hus där liksom träd har börjat växa igenom väggar och sånt där det är skitcoolt. Mm, jag kan tänka mig, det ska jag kolla in. Du måste du göra. Jag, jag halkade in på en annan subreddit. <laughs> Conan Travels. Det ja, och ja. Conan Travels är fantastiskt. När O'Brien bara åker runt och gör olika grejer. Alltså, ja. det, alltså, han är så jävla rolig. Ja, det är han. Och, jag såg senast när han delivrar eh, Chinese food i ja. New York. Den är ändå typ tre år gammal. Jo han så jävla rolig. Ja. Det, det kom ju en ny i, eh, i veckan. Jo, jo när han och Ice Cube. Och, och han och Ice Cube och vad han nu heter. Annan, vi känner gärna en komiker, eh, ja. Chris Hart, det... något sånt där. Ja. Den var riktigt rolig faktiskt Den var också Men alltså Det de, de, de, de var så jävla roligt. Ja. <laughs> så jag, så, jag, såg, jag såg två sådana videos i morse så startade jag upp morgon. Ja jag har sett dem flera gånger allihop. Ja alltså. <laughs> så, så jävla roligt. Det är så roligt när man har du sett när de är på GI Joe fabriken. Nej. Då, då får de göra en Conan GI Joe som är så superblek och, och inga muskler alls. <laughs> Skitroligt och så finns det ju den klassiska när han är på Lukas. Ja, jo, med, med Jordan Schablanski. Ja. DUSCH! I, i slutet. Jag måste dusha. Liar! Liar! Alltså, den kommer, Den kommer. Den där stäppen, alltså. Jag kan få tappa det där. Så mycket ja. Mycket. Men det är så bra i slutet, när, när de frågar arbetarna om de någonsin har varit utomhus. Och så slutas det med att alla springer ut och har det glatt ut i naturen. <laughs> de har varit utomhus. Ja. Jonah Kjöblänske testar Hiljana Joms piskor och att pajan AT-AT. Ja, det är så roligt. Det just det han står och piskar där. Jag testar piskan. Pajan en replika från. Ja. Och så kommer upp den där killen som tillrättavisar visar all information. Ja, ja, ja. Alltså, han, källmaterial han nu. Är... Ja, som också får stämpel. Nerd! Ja. Ja, det jag det. Jag har sett det. Nej, jag Nej, det är Ja, det har är... inte. Ja, roligt. Det. Så, jävlar, det. <skratt> så det, det kan vi också tipsa på. Jag, jag har suttit och kollat på något helt annat uh, på lite videor från så här. Uh, profturneringar i Magic. Alltså kortspelet. Ja. Han du länkar till mig, han som ut som Christian Bale. Han ja, han ser, han ser lite ut som Christian Bale också. Ja men den rösten alltså, det är fan... Ja. Men det... Det, det finns ett jättes, en jättestor potential att göra en King of Kong av, av allt det här. Av Maverick. Ja, de har ju alla, de har ju stjärnorna och allt det där. Det, det finns ju så här intressanta storylines av folk som ja, ja. Jag åker runt liksom på varje turnering och massa sådana där grejer det finns hur mycket som helst och så finns ju sådana här sjuka människor som samlar på ett kort liksom. det finns fanns något, flera av samma vet. kort eller? Ja, en, en kille i något klipp hade 300 exemplar av ett kort som heter Giant Shark jag vet inte varför men han ville bara ha 300 det blir, av det, det det finns ju komik i att, det, att kortet också heter Giant Shark ja precis det finns jättemycket såna där roliga grejer. Jag skulle jättegärna vilja göra något sånt där. det skulle vara sjukt intressant. Men vet du, nu du som kör lite Erik nu eller Ja. hur det är där då. Vissa, alltså jag har ju kort, men jag har ju alltså, jag har ju bara så alltså, vad säger man? Eh, hotoff, gamla. Alltså vad säger man landkort som man fortfarande kan använda då. Annars ja, du... kan, mina gamla invasion kort från alltså från tio år tillbaka eller mer. Eh, de är ju de kan ju inte använda nu så. Jo, jo då. Det kan man. Det beror på vilken. Det finns ju olika spelsätt. Ja. Och det, det vanliga det som vi ser heter ju bara Kitchen Magic. Du får ju använda vilka kort du vill. Man får det? Du, ja, ja, du kan ju till och med köpa så här färdiga lekar från som folk i proffsturneringarna har använt och mm. ta kort därifrån och så. Där. Mm. Men vad, kost, vad kostar ett booster och vad kostar ett startar? Eh, varför inte prisklast på det. Det varierar. Om du, om det bankas jul, nämligen. Jag, ja, ja, är det är väl, jag har ingenting. Jag har allt jag oh. behöver. Alltså, jag önskar alltså, mig ingenting. för att jag, jag vill inte ha någonting. Nej, samma här faktiskt. Uh, magic. <laughs> ja, det är väldigt det finns ju så här... Det finns så där, om du köper en boosterlåda det kostar typ en tusen lapp, då får du, Jag tror det är 38 boosters. Ja, oh, jag vet. Men du vill inte punga tusen spänn på 38 boosters. Nej, precis. Boosters. Men annars om du beställer så kan du beställa en booster för typ 25-30 kronor. Mm. Men i affärer så är det oftast tre paket för en hundring. Eller eh, vissa av de lite dyrare, liksom fett och sånt där. Ja, men det är det man kommer inte så långt på bara tre boosters du vet. Nej, precis. Utan, eh, det beror på vilket spel sätt du kör. Det finns ju vissa som kör ett spel sätt att alla köper sex boosters och sen så håll, plockar man ut ett kort och sen skickar man alla de andra till nästa person. Det är inte draft. Så, ja, ja, precis, och så gör det så här tills du har en lek. Shit, men annars kan du hela köpa... mina min jobbar med. Nej. Ja, annars kan du köpa köpa här eventlekar eller temalekar eller sådana där saker som brukar kosta typ 200 spännande och då får du en hel lek och så får du så här 15 extra kort om du vill byta ut några om du inte gillar liksom taktiken i leken och sånt där. Mm. Så det, det är en bra ett Kort, kort för den som inte vet vad Magic är. Magic är ett kortspel. Ja, det, ska man vara väldigt hård så är det ju ett väldigt mycket mer avancerat Pokémon-kortspel. Ja, om du ska ha någon referenspunkt eller? Ja, precis. Men det är långt ifrån det. Ja. Det är nästan endless hur du kan ja. hålla med det här. Och det består av, nej jag behöver inte gå igen riktigt. Men vi säger ett booster till exempel. Hur många kort är det i femton kort va? Femton kort, Och så ja. är det tio kommons alltså tio commons är alltså de vanligaste korten. Sen är det väl fyra stycken ankommons. som är silver. Jag tror det är tre till och med. Tre? Ja, tre eller fyra. Och så har det ett, ett rare. Ett rare. Och det kan också vara ett mythic rare som är de, de speciella då. Ja, och så, kan du, och så finns det något som heter Foilad när en blänser blir värd lite mer. Ja, precis. Äh... Jag, fick, jag fick ju något, något jättesjukt kort i förra veckan. som foilat. var Ja, Foilat Rare. Oj. Som var ett djur som hade tio stjärnor stilka... Giant Shark! Jag har faktiskt jävuls. Alltså... Hade, ja men jag är helt okej okay. de vann, vann, vann jag, games Med mina mina bilds. Och då var jag jo, då, då var jag 12 år typ. Jo precis, så var det för mig också. Men nu när man kollar nu, det är liksom det, är, det är som att läsa en bok på engelska innan man kunde engelska. Ja, och, nu, och nu läser man det igen och nu fattar man. Så det nu, när man, om man ska bygga och strategiska tankar analysen. och planering och alltså, vad säger man resonering och alltså, logik och sånt där, det, är, ja, det har vis. utvecklats dramatiskt. Ja, och rä räkna ut oddsen för att du ska dra upp vissa saker och sånt där. Det där är därför jag såg alltså problem med typ när filmen kommer att tänka på när, när 12 åringar agerar generaler åt arméer. Ja. gay. Fan, låt Astlan sköta det här. Han har koll på det. Ni kids, spring och göm er. Ja. Slåss inte mot en tauren. Har, har du tänkt på det? Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu, men... Eftersom du sa tolvåringar som generaler, då, har vi, då tänker jag ju direkt Ender's Game. Ja. Och Ender's Game, hela grejen med att han är general där, är ju att eh, när man är ung så har man lättare att ta in informationen och lättare att lära sig. De det lära sig det, det, där är, det är därför mm. de väljer unga. Problemet är att de som lär de unga, de är ju gamla, så de vet det här. Varför inte de generalerna? <laughs> Ja, välkommen till slutet av det här avsnittet. Uh, nu ska ni egentligen få veta vad det blir för låt. Uh, det blir låten A Kaleidoscope of Mathematics från A Beautiful Mind soundtracket. Väldigt bra låt, väldigt bra film. Vi ses nästa vecka.